Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita sambung lagi pencerahan tajwid pada surah al-fil. Sambungan ayat yang keempat. A'udzubillahimina syaitan rajim. Tak di atas ta, tak ra mati di atas tar. Tak tipis, tak titu. ta ialah hujung lidah pangkal ghiat. Kemudian, roh dibaca tebal. Maksudnya, tak dibaca tipis, roh dibaca tebal. Taur. Taur. Roh tafkhim. Pada huruf roh, ada sifat takrir. Maknanya ada bergetar. ya Ada bergetar pada satu getaran. Tidak berlebihan. Taur. Dan pada huruf roh juga ada sifat tawasutu. Iaitu pertengahan di antara Syedah dan rokhawah, Suara tertahan dan suara yang mengalir. Tengah-tengah dipanggil tawasud. Jadi sebutan hura-hura adalah bertempuh sedikit. Tar-mi. Tar begitu. Tidak dibaca dengan tar Tapi tar-mi. Tar Dia ada rokhawah Dan ada takrir. Maaf. Ada tawasud. Dan ada takrir. Dan roh itu dibaca tebal. Bukan tar. Tapi tar. Begitu ya. Baik mim ma asli dibaca dengan dua harakat nama lain bagi ma asli ialah ma tabi'i kemudian ha mim mati ba wahim mim itu mati bertemu dengan ba sebab itu pada mim tiada tanda mati hukum ikhfa syafawi ikhfa syafawi ialah salah satu daripada tiga hukum mim mati hukum mim mati ada tiga. satu mim mati bertemu dengan mim dipanggil idgham syafawi atau idamah mislain. Kemudian mimati bertemu ba' seperti ini. Dipanggil ikhfa syafawi. Dan bakinya 26 huruf itu, mimati bertemu dengannya dipanggil sebagai idhar syafawi. Jadi ini hukum ikhfa syafawi. Apa kata ikhfa? Ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan. Yang nak disembunyikan ialah mimati tersebut. Jadi, bi. <coughs> Handy, ikhfa syafawi. Dengung pada kadar dua harakat. Ya, Ia, ikhfa syafawi ini menyerupai macam uh, iqlab, ya. iaitu dengan uh, merapatkan bibir secara ringan, ataupun sekitar 90%. Didengung dan ditahan atau dipanjangkan dua harakat. Taruhi bihi, ba di bawah bi, ha di bawah hi. bihi bukan bete bihi, jauh bukan bihi bihi, ha bihi, bihi bihi jah asli sekali lagi. Kemudian rotin, rotin itu tanwin baris dua di bawah bertemu dengan mim yang bertasdi dalam lain kalimah atau dalam dua kalimah. Ia dipanggil sebagai idram ma'al-gunah atau idram berunah. Masuk dengan dengung dua harakat. Oleh kerana yang masuk itu sempurna. Yang dikatakan sempurna ialah bunyi nun mati atau tanwin lebur atau lenyap sepenuhnya. Kepada uh, huruf uh, mim yang bertasdik itu. Maka ia dipanggil sebagai idram kamil. Atau idram berunah kamil. Dengung pada kadar dua harakat. Kemudian... Bijar bertemu dengan sin, min, minsa, minsu, min minsy, si, minsun. Sama saja bunyi min saya kerana yang nak ditemui ialah uh, min tempat makrosh je itu. Begitu ya. Makrosh ur sin ialah menghampiri gigi bawah. Begitu ya. Min sin ikhfa hakiki. Dengung 50% dengan memasukkan separuh daripada dengung itu ke huruf sin. Min sin. Ataupun meletakkan lidah ke tengah-tengah. Kemudian barulah pergi ke makhras sin yang hujung lidah menghampiri gigi bawah. Dan seolah-olah senyum. Min sin. Min sijil. Sin jim. Sabtu bawah sij. Jim yak matibawaji. Sijji. Begitu ya. Sijji. Pada uh, huruf jim yang ber bertajdi itu... ...hilang kalqolahnya. Dan ji ialah mat asli asalnya... ...dibaca dua harakat... ...bertemu dengan lam... ...dengan satu huruf yang boleh dimatikan... kerana wakaf. Maka terjadilah hukum mat arik li sukun. <coughs> dibaca dua harakat... ...empat harakat atau enam harakat. Dan perhatikan lam dua di bawah lin itu... ...bentuk baris dua di bawahnya tidak selari. Kerana jika dibaca wasal bertemu dengan huruf fa' pada ayat yang ke... Uh, ...huruf fa' iaitu permulaan pada ayat yang kelima... ...maka berlakulah hukum ikhfa hakiki lagi. Kita semak ada awal, tak dibaca tipis, roh dibaca tebal. Pada roh ada sifat apa ni takrir dan uh, tafkhim, tebal. Dan ada tawasut juga. Tawar... ترؤم من أصليهم إخفاء شفوي بحجاب من أصلي رتم من لغمة الغناه كمل من سي إخفاء حكيم سجيل من أصلي سجيل وقف من أري لسكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترؤمهم بحجاب رتم من سجيل tarmihim bihijaratim min sijjeel perlu diingat pada ayat yang ke pada ayat yang ketiga wa arsala alaihim tayran ababil kemudian tarmihim bihijaratim gunakan ra ta ya mudah-mudahan berisik pencerahan untuk ayat yang keempat ini semoga bermanfaat wallahu alam